«Так-так, і вас лангботиме, бо ніщо не дає вам права блукати вночі по школі, а надто в ці дні, коли це особливо небезпечно. А з Гриффіндору знімуть п'ятдесят очок». «П'ятдесят?» – не повірив Гаррі, «адже вони втратять своє лідерство». Лідерство здобути з його допомогою в останньому матчі Сквідичу. П'ятдесят очок з кожного, додала професорка Макгонеґел, важко супучи своїм довгим, гострим носом. Пані професорко, благаю. Ви не можете. Потере, не вказуйте мені, що я можу і чого не можу. А тепер усі спати. Я ще ніколи не відчувала такого сорому за учнів Грифіндору. Втрачено 150 очок. Тепер Грифіндор на останньому місці. Протягом однієї ночі вони позбавили Грифіндор усіх шансів здобути кубок гуртожитків. Гаррі. Відчув, як у нього завмерло серце. Ну як їм тепер це все виправити? Гаррі не спав цілу ніч. Чув, як Невіл безперервно схлипував у подушку. Гаррі нічого не міг придумати, щоб заспокоїти його. Знав, що Невіл, як і він сам, боїться світанку. Ну що буде? коли решта грифіндорців довідуються про їхні подвиги. А грифіндорці, проходячи наступного дня повз величезний пісковий годинник, який показував очки гуртожитків, спочатку подумали, що сталася прикра помилка. Як це в них раптом стало на 150 очок менше, ніж учора? А тоді поповзли чутки. У всьому винен Гаррі Поттер. Знаменитий Гаррі Поттер, герой двох матчів із квідичем. Він та ще двоє дурних першокласників. З одного з найпопулярніших і найулюбленіших учнів школи Гаррі в одну мить перетворився на найненависнішого. Навіть Рейвенкловці і Гафлпафці змінили своє до нього ставлення. Бо всім хотілося, щоб Слизерин нарешті не здобув кубок гуртожитків. Хоч би куди Гаррі пішов, усі на нього показували пальцями і ображали його навіть не стишуючи голосу. А от Слизеринці навпаки плескали йому в долоні, свистіли і гукали «Красненько дякуємо, Потере, ми твої боржники!» Тільки один єдиний рон підтримував його. Мене пару тижнів, і вони про це забудуть. Фред і Джордж втратили за увесь цей час купу очок, а їх і далі люблять. Але ж вони ніколи не втрачали відразу 150 очок. Правда? Безнадійно заперечував Гаррі. Ну, може й ні погоджувався Рон. Пізно було щось виправляти, і Гаррі заприсягся, що відтепер ніколи не буде втручатися не в свої справи. Досить з нього підслухань і підглядань. Йому було так соромно, що він пішов до Вуда і сказав, що кидає команду з Квідичу. «Кидаєш?» – вибухнув Вуд. «Ну і кому від цього буде краще? Як нам повернути свої очки, якщо не виграшемо Квідич?» Але і Квідич був уже не таким цікавим. Гравці команди не розмовляли з Гаррі під час тренувань. А якщо і говорили про нього, то називали просто ловцем. Герміона з Невілом теж постраждали. Їм не було так погано, як Гаррі, бо їх менше знали, але з ними також ніхто не хотів розмовляти.